Nu ska vi ta en fin bit här Vill du ta och börja då, Tore, och läsa från början här uppe? <skratt> <skratt> Sverige, där björkarna susar och elvarna brusar. Där vi går över dagstängda berg och djupa dalar, genom granskog och salar. Och på röda tuvor tågar vi förbi stugor Hör faglar som kvittrar och mil som som fnittrar Du gamla, du fria, vill du leva eller dö nu är det din Jag tackar gatukotoret och och för god nid och still när du varje morgon hämtar min bil Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön Och jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag slapp förstå om i är jag tackar för alla pokare och alkoholister som min fru och mina barn slipper på ensamma på stan. Och mormor och morfar tackar för nian var det så för de slipper gå ut alls. för jävla bra! Jag tackar massmedia som gör livet rikare genom att få mig att förstå att knarkungar, rånare, advokater och skattesmitare har det så svårt så. Jag tackar alla stadsplanerare för att inte gamla hus förfyllas så man slipper anotomi här. Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap som vi undgår kunskap. Hej för förbud, regler och lagar så ingen roar sig eller vet hur man klagar. Och kararna blir fler, jag måste vara sjukt eller mer. Jag tackar alla politiker och deras ordflöde så att jag inte behöver bestämma över mitt eget döde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att det slås våra löner så jag slipper ha egen folk till mina söner och polisen för att de motoriserar och expanderar så man slipper möta någons och patrullerar. Och skickvården för personalkvot och enhetsproduktioner så vi ärbärger relationer och emotioner! Ja! Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostran utan stränga barna. De gör så allra möst i Stockholms tunnelbane! Jag tackar utvecklingen och företagens samvete Så vi slipper bry som om arbete Och jag tackar alla andra maskiner och deras koner Så jag slipper finna på egen råd och slipper tänka själv, helt adikvat. Sverige, där björkarna slutat susa och Elvarna upphört att brusa. Där vi koblar kraftverk, och atomavstängda dalar, nedhuggen grannskog och talars tuma zalar. Du gamla, du fria, va kan inte vara bra längre. Vad fan säger Sverige, bra, hon ska få.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 Free out, bro.